Минавам на първата идея пътят. Цивилизациите и народите правят всичко възможно да унищожат андрогина, целостта на човека и завръщането му в своя происход. А целостта в същност на човека означава, запомнете, безмъртието. Целият човек това е целостта, пълнотата му. Това е безсмъртието. Окултната наука казва, всички цивилизации загиват еднакво, с грохот, поради отказа на човека от себе познанието, както ще видим какво става по-нататък в Лемурия. Отказ да развиеш малкия разум, който ти е даден, защото който го е развил става полубогове, както Рамолхали и Толтеки. И там съвсем други неща. Поради отказа на човека от себе познанието. Болестта. окулната на казва в миналото, че това е един много важен метод и тогава е имало болести в тези раси на лимория. Болестта е един важен метод в цивилизациите и света. Тя е метод за да си промениш съзнанието и да го поведеш към чистата духовност. В този смисъл, болестта е по-ценна от здравето. Болестта е по-здравословна от здравето, ако те поведе. Не винаги, но в много случаи болестта повежда. Здравето не повежда човека към свещен разум, към голяма отдаденост, но болестта има по-голям шанс. Цивилизациите и народите загиват... Поради непознаване на свещенната история, което означава поради неразбиране на Бога. Окултната наука казва кариерата в този свят е реален път към смъртта. Пак ще повторя. Който се стреми към кариера. Говорим за окултната наука, а не за обикновените хора. Реален път към смъртта. Едно от най-лошите неща. Тоест, този, който е включен в системата на света, по друг начин казано, в човешката история, а не в свещената, в човешката история, той става роб заради благата на света. Той е пожертвал енергията, която е трябвало да го изведе в себепознанието и оттам в своето безсмъртие. Той е направил фатална грешка. Емоцията, според окултната наука, стар и таян механизъм на нишият астрален свят. Тя е механизъм на енергийно изтощение. Тя е капан. Тя е чист път към смъртта. И в този свят се създават много неща за емоцията. Всякакъв род купони, за да имаш емоция. Емоцията означава, че не владееш себе си и от тук започваш да изгубваш без е то. Емоцията не трябва да се бърка с чистата радост на съзнанието и душата. Това са различни неща. Пътят към свободата е изход от човешката история. Изход от всички емоции. Те трябва да са овладяни, за да служат на душата, на духа и на Бога т.е. изход от човешката история и влизане в свещенната история и замисъла на Бога. Т.е. в системата на себепознанието, което води автоматично към Бога. Завещанието на толтеките е, че светът е сбор от тескат липока, т.е. светът е сбор от хора огледала Сбор от същества с изкривено съзнание. Това означава сбор от огледала. Изкривено съзнание. И че само войнат си изправя огледалото, съзнанието. Поради стремежът си на пълно отдаване на безупречност, което е древното учение на Тот, както ще видим после древното учение на Мелхиседек, което започва от Лемурия, и древното учение на Христос. Защото по пътя на безупречност единствено се развива истинската меркава. Мелки седек го нарича, древния Мелки седе го нарича древното тайно учение. Това е цялото древно тайно учение в тази дума. Меркава. Това е всичко, което спасява човека от цивилизация и сътворение и паднали светове. Истинската човешка същност е в андрогинът. Андрогинат е същност, която ражда хармония вътре в себе си. Значи не чака примирие с хора, не подписва никакви договори, просто от тебе извира мир и хармония. Тоест ти си независим. Дали хората подписват, дали са в мир, това е тяхен проблем. Те не са, после ще видим защо. Значи хармонията се ражда и трябва да се ражда отвътре от самия Тебе, от Твоята вътрешност. И Тя твори после, но вече и второстепенно. Твори в окръжаващия свят. Значи ти не чакаш чакаш някъде да дойди някакви условия, т.е. Бог е в Тебе. Няма какво друго да чакаш. Той отдавна е там. Бог е закон болестта. Болестта е закон за спиране, казва древната окултна наука, закон за спиране на погрешния път на съзнанието. Забележете какво благословение е болестта. Закон за спиране на погрешния път на съзнанието. Постигането на голяма кариера в света, според древните мъдрици, означава огромен провал. Защото тук е ограбено себе познанието. Енергията е изтекла в друго направление. Бил е ограбен пътят на енергията, която е трябвало да се отдаде, изцяло е на Бога. Изцяло е на Бога. Не на кариера, не на нещо друго. Изцяло е на Бога. Тук само за малко се отклоня. Учителя е казвал на по-външните. Трябва да, знае, да имате две професии, да знаете два езика. И всички приемат, радват се така хубаво правилно на вътрешните казва друго. Пример, на една сестра. Така на насаме. Сестра, да не вземеш да станеш професионален музикант. Много е опасно. Откажи се от това. Защото тя обичала истината. Това е път, по който малко или много ще развиеш его. Оттам ще започне твоя провал и ще изгубиш себепознанието. В околната наука няма кариера. Има голяма любов към Бога, голямо себепознание, но не стремиш към кариера, където разпиляваш енергията си. Държавата, цивилизацията, европейските съюзчета, това е едно чисто изкуствено обединение на хора, а не осъзнаване основано на велика и неизменна любов към Бога. Това означава, че от такъв съюз ще произлезе едно нещо. Израждане. Това е закон. Там, където няма голямото осъзнаване на Бога, всички изкуствени събирания, без реални свещени отношения, това ще произведе израждане. Закон. Мъдрите казват, ние не сме същества на държавата и на света. Ние сме същества на Бога и на бездната. Ето е мярката. Ние сме същества на Бога и на бездната. Изкуствено създадените хора всякога се израждат. Те стават хора с нище качество. Може да имат претенции, това е без значение. Човекът трябва да се научи да живее самостоятелно, но по един чисто божествен начин. Не просто самостоятелно. Някаква си независимо с глупава. Не Самостоятелно, но да избере един чисто божествен начин. Човекът, който си е отдал на развитието и себепознанието, той оживотворява жизненото пространство около себе си. Истинското вътрешно развитие не означава изолираност от обществото. Защото това развитие си е чисто вътрешен съкровен процес. Държава и свят не могат да му посегнат. Чисто вътрешен съкровен процес, таян процес, както Диониси. Един от най-големите учители на мистичното християнство до тогава не са знаели какъв е той. Чак след смъртта му и то само някои светци и попречистени хора разбират, че това е нещо много грандиозно. Дионисий. Още аз съм ви говорил много за него, но още имаме да говорим. Много е специален. Значи просто те не знаят какво е правил вътрешно той. Водят го като един от най-големите водачи на църквата в Древна Гърция. Близък с апостол Павел и така нататък. Но иначе всъщност и досега е скрит неговата личност и не се знае кой е той. Така. Значи, чисто вътрешен съкровен процес. И затова обществото не му е пречка. Пречката е в неразбирането. В самото неразбиране на човека. Човек може да отиде на манастир и да изостане. Няма никакъв проблем. Както скоро един свещеник запали църквичката си там, запали джипа си, нали, защото те го изкушавали. Ми подари ги. Много начин има. Както и да е. Значи, чисто вътрешен процес. Информацията. Другия момент за разлика от мъдростта. Една от най-деликатните форми на лъжата. Запомнете. Както компютрите си търсят донори. Подобно нещо. Само окултния ученик може да владее тези неща, като ги използва по много малко. Много разумно, напълно владяно. Ако не се владее, той ще стане донор, както милиони същества са станали донор на компютрите. Така. Информацията е една от най-великите, много изтънчени, деликатни форми на лъжата. Ето защо информираните хора не познават себе си. Информацията за разлика от мъдростта е метод за, забележете колко казва окултната наука, метод за омъртвяване на енергията. Метод за омъртвяване на енергията. Информацията е и изопачаване на чистата енергия и нейното първично развитие. И там има някакво развитие, но в съвсем друга посока. Последствията му са от лош и по-лош. Научната информация няма отношение към мъдростта. Представете си само Айнщайн до Христос и Мелхиседек. Нещо повече. Не само, че е не невежа, не става за нищо. Нещо повече, учителя казва, за Ейнштайн. Той го обича като дете, аз го обичам като просто човек, който се е трудил. Нищо повече. Когато е отишъл при ангелите, този човек не става за нищо. Никаква работа не може да свърши. Каква услуга ще направиш на ангел, да не говорим за серафим? Ставало единствено да носи вода на ангелите. Най-елементарен, обикновен работник. Даже и това е проблем. На него му е мръзнало, защото това е... Нали, той долу се чувства добре. Пак ще трябва да се преражда, защото просто е гениален. Тоест, ученото невежество. Разбира се, че нещо е познайвало малко, но това е нищо в сравнение с мъдростта просто е. Така. И затова учителя, както ви казах, казва, че става за единствено за общ работник, но и това е под въпрос в ангелския свят, защото на такъв човек даже му мръзва. Любов към Бога означава не върши постъпки, които пораждат проблеми. Тоест, не създавай пространство за хаоса. И ако не постъпваш по този начин, по този закон на любовта, ти вече си Езичник, ти вече си езичник и еретик. Любов към Бога означава да постъпваш чисто, без изкривяване в чистата постъпка. Тоест, да няма място за промъкване на астрала и на хаоса. Чистата постъпка е действие на съкровенното състояние на съзнанието, не на ума. Ума може да имитира, но той не постъпва чисто. Той няма такава енергия. Той няма съкровенност. Пътят на развитието е в умението да се освободиш от всички условия, които ограбват твоята важна, съществена, жизнена енергия, от която зависи себепознанието, т.е. истинското вътрешно развитие, пътят към Бога, и накрая познаването и проникването вътре в Бога.